شبه شبه شبه کتاب او عیادت المریض اریاض الصالحین او کتاب د تطوښ کولو کو د مریض په اړه کې چې د بیمار تطوښ بکې داغې طریقه څنګه ده داغې دا باندي دا احادیذ ذکر کئ باب دے بیان دا تطور کول د بیمار ک چه د بیمار بیمار پور شیوا سنگه ک د بیمار حالات د سنگه معلومه رضاغه مبارکه احادیذ د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نا نقل کئ وتشیل میت او د ملیت تلل په ملیت پسه او موږ کول په جنازه باندي او حاضر دل دفن داغتا او وخت یې ول داغه د قبر سره بعد د فنې پز د دا فندانه یان دا کتاب دی عیادت الملریس په بار د بیمار د بیمار پر صحیح کې یو انسان بیمار وي دا او داغت په پوش بکه ملي جنازه پر سبزه phagban be janaza ke aw daغت د فن تب حاضرې کې قبر صدب وقت تیرے پس دفننا سا خبر صدابا وختيره 15 د فندا س خبر اتره راځي پائے کې اوس پدې باندې احاديث د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم جګر کوي ان البره بن عازب رضی الله تعالی عنهما قال امرنا رسول الله صلی الله علیه وسلم بعیاده المریض حکم کړه من طلبیله صلوات و سلام پوس کوو د بیمار کې با جنا او پور پسې کې دونو جناې پسې تشمید لا او په جواب وور کولو د انې چا پرنجو انګو کو جواب جواب ورکلی براار مقص او آوکو او ابرا مقص میں او پر کاون کی د قسم کو ان کی د قسم ور قسم پر کاول ګورا سوچ در تک قسم در کی چ صادق قسمی دا کار بداس کی او کار ستا پوس کی او جائز نو د قسم ور کو قسم پر کا ونصر المظلوم او امداد کول د مظلوم دی یا ابرار المقسم چې زما د قسمي زبرکار دغه دا سينه کوما زدا الله تعالی اوس کوما نو الله تا چې په کوم شي قسم کړي نو هغه باستان الله کارش اخلی ونصر المظلوم او امداد کول د مظلوم دی مظلوم دی کمزوره دی عجز دی دا د امداد وکا و او قبلول دو دعوت دی و افشای السلامی او دو خورول دو سلام دي سلام بڑیر روی خورول دو سلام دي متفقن علیه اتفاق کری شیب په عدیس دو بخاری و دو مسلم وعن بی او ریرا رضی اللہ تعالی عنہ قانا رسول الله صلی الله عليه وسلم قالا اویم حق المسلمی علی المسلمی خمسن حقنا د مسلمان په مسلمان باندې پینځري پینځ حقنا د مسلمان په مسلمان باندې اردو السلامه واپس کول د سلام دي وعیادت المدید او تپوس کول د بیمار دي و اتباع الجناز او تل الجنازي پسیری و اجابت الدعوه او قبل اول د دعوت دي وا دعوت چاغه د شر خلاف ني و ککل کلم د شریخ خلاف دعوت دوی ناغه ناقبل بیا وتشمیت ولات سے او جواب ورکول انگی کو ان کی تا اپرو شو کی نو اگلا جواب ورکول متفقن علی اتفاق کرے شپ د یحدیث د بخاری او د مسلم حوانو نقلی د حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نا قال او قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل بشكل الله غالب يقول وي بالله روز قیامت کې يبنا ادم اولاد ادم عليه السلام مر سو ز بیمار شيما فلم تعذني نتا ز مات پوس نو کول دا تپوس کو دل به یو سړی بیماری یو سړی کې یو سړی معصوم پیدائش ز زنانا یا اسی تکلیفي درد دي نو تطو skole دون سوابو ندي ګورا قالا لا بويه ذا بندا بويه زماره با كيف اعوذك زستنګ ما ستو رب العالمین او رب د مخلوقاتي اے الله ما با څنګه ستاس بیمال پرسی کوليو تو هر د مخلوقات د ټوله بیماری خو ستاسو لاس بیماری خو تاسو سره قال ان ابو يلا امالم تا تطتنوا ان عبدي فلان مرض سما بند افزانه بیمار شوو فلم تعودو نتا بیمار پرسينو کلي دا اتو سنو کلي دا د بيماري امالم تا ایت پونوي انک چيکين انته لو عتوه کتا تطو اس کلي دا لو نو تا با مندلوه مالوه داغه سراب نو زبا دا داغه سراب بیا آه مندلوه اینه داغه بیمار پرسی داس سوابو دومره سواب تال را پاغه ملاوه دا لکه چه تازمه بیمار پرسی کریوه او چې چستا پتلو کې که سورا خوشا لیدلو نو داغه شانزا با خوشا نو د بل بیماریت للو کې او د بلد بیمارې په تطپوش کولو کې الله خوشاله دي یبنا دم وای با الله یا اولاد آدم علی سلام استدام تو کا فلم تو تیمنی نو ما طلب کړي د خوراستانا نو تا تو آم نو را کړي ماتا ما به روټې ماتا دا ختا روټې نو را کړي قالا نو دا بنده از ما رباخه فو تیمکا سرنګې ز روټې درکم طالبا وانتا عرب العالمین او تخپلا روطه مخلوق طور که تخپلا روزی رسان مخلوق طور که قالانو آئی بلا اما علم تا اطپو انمیتا تا پتدا نوا انو استدعامک عبدی چی یقینا جان داره طعام گوخته استانا بنده زمان فلانی فلانی بنده چه زمان استان طلب د سیس کلیو روطه مال راکا خوراک کا نو فلم تو تعمو نو تا خور حق نو ورکره غلرا. اما ته تا پوینه انکا یقینا تا. لو اطعمتا او کتا روٹه ورکره وفلانی بنده تا. نو لو وجد دا ذالکا اندی. نو مندلی و تا ثواب دا غی ما سرا. دا غی دا دا روٹه پور کورو تا با ثواب مندلی و ما سره دا غی جنت دا غی بدلوا. بل یبنا دمی اولاد دادم علی سلام الله بوئی قیامت کې اس تسقیتو کا فلم تسقی نو طلب کلے او ماستانا دوبو نو تا ما لوب نویرا کلے تازن ام خلوب کلے وائی بدا بنده اے زماربا کے فاسقی کا وانتا رب العالمین زب سرنگی تا لوب در باب بسننگی تالو بدر کروی زخو زخو استاو بو تا مختا ما تا رب د مخلوقاتی و بو ها چالسو کرکی چا غد نو تا خوب بخ پلا مخلوق ته بور کولی قالانو وای بالا آتا تا پتنشتا استسخا گا عبدی فلانون تلب دو بو کلی استانا بند زما فلانی چ ما له برهکهه ماله پیپ لګوادووبو پهله تس کې نوته او بونوي وررکې دلانوګوره ګاون ګاون د بور کوې رو ب نور ک نو خللا پرې یو انسان دی چې دغ بور شته وسی کېږي دوب بل نورې دی چ نه په چنا دغ وس نه کېږي اغله بنور کوي هغه ته پیپ نه ل کوې دا نو چې باید پیپو خللهګم شته او باز داسی جداغت دو بو بندوبس نه ګورو الله په تاسو دیرو بو کوي ګوره اعمال امتا خبر نه چې یقینن تا اسلو سکه تو کو تا بو اور کړي و دا بندل راجستانه غختوي لو جد د ذالکه اندي نو موندل بو تا زغه وسما صدا نن به زما صداه سو موندل هو چاغه جنت ندي اغه ما در دا تپوس کورو باندي او چرچانه چا يو شيغوختو دا ريپور کورو گره کتا وار نه کتا پوسب ده نہ سباقي گي رواه مسلم نقل کړي ده لا مسلم شريم خود سري و اسکي اخو پريدا و چتا يو سيز و اسکي اوغاغه ته محتاج ده نو لور کا کاو وبدي کا خوراق ده کا کپري دي تپوس تپوستي وعن ابي موسى رضي الله تعالى عنه ذا ابو موسى شري روايه قال قالاو اي قال وي رسول الله صلى الله عليه وسلم عود المرضى واتعموا الجاعى وفك تپوس خويد بما ار اوطعام اور خويد تاسو اوگیتا وفك العاني اوازات کي تاسو کي دلرا او قدي الله سات کوې د الله د پاه اور کا چ نو د الله د پاه و تو عام چالوړ کې چدا دا او ګیریا چې د غریب د الل د یری د پااره لکه دا کې باه انما نوټېمو کوم ل وجلله لا نوورو منکوم جزذا او والله شکوره بږ دا خوراک در کوو تاسوله دپاره د دی چې نهواړو منږ ستاسوونه بې تاریفونه تاریف د نهوام چې زما تاریفونه کا یا مهې بدلیلا کوي نوکه تپوس د چاه کې نو د الله د دپاره یاره زماتهپوسته راغې خوچر کې را وړو ها چنی وروړو وا امونه وروړو دا وروړو دا وروړو نو تښلېنه شم دغه بل زمنا ستا وسن کیږي ته تښلارشه او کوز د کیږي مخیر د رسم ماځم د خپل وس سره کیږي د پاره د دې چې عجز ده غریب ده زبو الله غوله یو سم زبو له چنی یو سم زبو تر او حب زبو تلیو سم اکیلي بیمار ده سیو بولا یا اسم جوز بطی زان خدا الله ده بارا ده ده بارا نه چه مالی ده اولی زودا خب یاد تا بدلو کم نه که اسم نه اولی نه تا زان سر خیر ده چه وست نکی که ده اغا بوی وست نکی ده نه طول شه ده بدلو ده دایده دا اولی و دا بولا اولم تش راگل و تش بولا زمان نو دا نن سبا زمان نه تو پوسونه نه دی سزونم پاتی کری کدر یو انسان وست شي او, نبو او, دا اللہ دا دا او صرف سره یې د ثواب نه او کنه د الله لپاره یې بس او صرف اغه ته دعا او کوه ته پوس کډل وی ثواب نه دا الله ته یو کار کوا رواه البخاری او الان السیران صاحبانه نبی صلی الله علیه وسلم قالا ان المسلم اذا خا المسلم دم یزل فی خرفه الجنه حتا یجئ بیشکا مسلمان بندہ کلاچ تپوس پوسکه د خپل ور مسلمان او همیشه ویده لم یزل همیشه ویده فی خرفۃ الجنہ باغ باغ د جنت کې حتا ته یت جا شو واپس دی سو پورې چده نه واپس وې دا ته پوسکول نه خپل کوردا نو د جنتونو په باغ کې پمن د میو کې او د ری په سوري کې فیدات اس کې له شو یا رسول الله اې دا الله پیغمبره و ما خرفت او اوسره باغ د جنت قالا نبی علي صلوات و سلامي جنا ها وګوره نبی علي صلوات و سلام وې جنا د جنت په خې جنا چې پخی خې کړي را لاله د میوي د جنت په پا خوغي میوي په خې میوي یلې د مسلمان روړ کور دا داغه دي دا بیمار پر سید پاسال لالی ده پړدی چې زما عرب زما نه د نو دا ډور ثواب دی لکه چې د جنتونو باغ ته ورشي دا کور تتلل د تفوز د بارا بیٹک د تلل د تفوز د بارا دور سواب دے لکه چې ته جنتونو باغ ته لاړ شی د دې بیمار پرسی په با بدله کې بددا د جنت میوه میلاوي شی خو چې د الله لپاره دا غره ها او کنه ځان خودلو او مقصد بلونو غره بیا sene میلاویږي ان شاء الله ته پوسم پرسی غرس کوا ثواب دے علم هم پرسی ته دی قوا یا هم ثواب دے وعن علي رضي الله تعالى عنه قالا وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما النبي عليه السلام ناور نا یقول چوی ما من مسلم یعود و مسلمن قدوته نستره یو مسلمان چې هغه په پوسګیده بل مسلمان په سبا پټیم کې الا صلی علی سبعون الف ملک مگر تدعد رحمت والی پاګبانی او یا زره فرشته تر دې چې سبا سان تر ماخام پوری او یا زده دا که ز پاره دعا غواړي رحمتون او چاغه ده چاته پوسله لاری شی خو مقصد ده الله را زای گورهم غدوا ها اجمابن د مونږ د سبا او د مونږ ها طلوع الشمس کی آله دې مونږ د سبا د واري تر نور د خطو پوری او عشیا اخر د زده پوری واینا د هواشیت دنی الله سولهلی سبونه ال الفملکن بګا پور وای نه د او کهتهپوسو که داه په وخت د ماسون کې مګر رحمتتوننا فرشتې دوعا د رحمتون غواالی پهدي بندا او یا زره فرشتې ح تا تر دی یو ب چې سبا تر نه ترسهه او یا زه فرت دعا دله واې د تپوس کلې ب معله ت ل دی وکانه لو خریفونفلجن نه اووی بعد د لله باغ په چنت کې او دا س د کویا ک د جنتونو په باخ کې می وکیو سوور دے د ف د حاصله روا او تر می وقع اوچ بیامره شباې کې د جتونو په باخ کې می وقعله هی سنااسنو خریفو سمرون مخظروو موجنی چاغ پخې شوي غونډ شوي وعنان الرسول الله تعالی نو ګور ډیر کوشش وکړه المجتنى آغ میوه چاغه پهه کړي شي جدا کړي سبا سبا پټیم کې وعنان الرسول الله تعالی او یا زره فرشته دا آغه چاړه په دعا غوالي چاغه دا چاته کوڅه دا سحر پټیم کې لاړ شي لوتن ما خامو پور داغه ما فرشته والی دعا او چې څوک د مازیګړ ما خام پټم کې ما سوتن پټم کې د چا ته فوست صرف او صرف د الله د رضا لپاره لوتن سهار پور دا انسان لپاره او یا زره فرشته دعا والی مزین دي رحمتونو او د جنتونو په باکه وعن انس رضی اللہ عنہ ننخمنګ ار یو شیته بدل او د لالچ ذریعہ ګرځولې ده بس ویلګه بدی کې سشتک نه کده دنیا زارې وا کار کوم او کده دنیا زارې نه بیا کار نکوم ما دې خلکو یې تاسو په دې سمې لاوي چې لګی در سنې دی او په دې ماتا د دا الله رضا او پر ماتا د الله رضاګان نور څه نو لیک دي یعنی مقصد داله چدی ته د سن خلق د الله رضا نه ښه دا رسونو څو پیسې درکې څو کوي سکې دا نه دا ټول د خلکو مقصد نن سبا د نړۍ اغراض او لالچن دي که دا چا دی چې ام لالچ دي که او کار کین او ام لالچ دي چې په کې ملاويږو کومه واده الله راځه وانا انس رضی الله تعالی نو مګله په کې دونکو ملاويږي چې کمسی خراب شمن ورته وږم نو ټکی ځانله هغه مولا من د ټکو مونږه ه الله کې دې په نورو مګله را راکې او الله زمنګ په دې نورم راځی نور خلاصه کې مګله خبرې دا غا زه خپل سیزونو د خرابولو د پالې پیسم نور کې چې زمنګ یو خراب شو زمنګ سرپرایزر خراب شو زمنګ بیټرۍ خرابه شو ها زمنګ جنریټر تل دایر په اړه نور ګینو مګله وسره راکې خنا د الله د رضا د په من کوشش کو لګیا یو ان امید لرو چې الله مګله دې دې عوض راکې وقالا عزتیان سویری قالا کان غلامون یهودین یخدبون نبی صلی اللہ علیہ السلام فا مریضا او یو غلام یهودی چه خزمت بکاو آغا یهودی غلام د نبی علیہ السلام فا مریضا نو بیمار شو فا اتاو نبی یعودون را غیغت نبی علیہ السلام چه تا پوسی کاؤ دا آغا یهودی غلام فا عند راسی نوکی ناس نبی علیه سلام ده سرده یهودی سرام فقالا نوی نبی علیه سلام اغا یهودی غلام ده اسلم مسلمان شا فنظرانو کتی ده اغا غلام یهودی لابیخ پل پلار تا ووو ده پلار عنده ده سرناستو اغا ده اوکتی ده خبر ده ده دا اوما نموکنا خو پلارم خو فقالا نوی غلام یهودی پلار اتع اتع ابل قاسم ومناذ نبی علیہ الصلات والسلام اب القاسم د نبی علیہ السلام کونیه وا د نبی علیہ السلام خبر اومنا چ ډیر د توینو فاس لمان واغه غلام د نبی علیہ السلام چې یهودیونهغه مسلمان شو باخره جن نبی صلی الله علیه وسلم روته د نبی علیہ الصلات والسلام وو یقول الحمد لله الذي انقذه من النار لا يقدر احمدنا دي الله بادشاة كخلاص هي كده يهودين راد جهنم ده ورنا في اسلام سرم هون ده ده پارا چاة پوست لارشا چاكي ده گرد ورد زب لارشم دعامه لغالما و دعوت با پیش کم ممکن را چدا خبر زمان اماني اللع التوحيد نصيب كي با آخر حالات وكره ده ربالام لارشا رواه البخاري و نقل کره ده لره امام بخاري ورده. ماتاسو طووی چې سوه زمونږ د اوواز اوري د نټ په زریار نو کمن کی بیا اوی کوي چې مونږ د فلانی زینا دا درس منګورو او, او دو دوره کسانناشيو د زه مونږه حوصله ابضایبه مو شي ځکه مونږ د خ پته نه لږي چې دا د کم کم زینا ځیننا اويڅو سوه کسان اوري نو چې او مونږ ته پتهولږي چې دوه دوه کسان من سره په د اددیسو او د خورآ په ترسې شیک دي تعداد د کې چې دوره کسان منګ او د فلانی فلانی ځیننا باب و ما باب ده پا بیان ده غصه که چرا بلشه پا گه بیمار و ده باب ده پا بیان ده دعا کنه که پا گه ده پاره بیمار بیمار ده پاره دعا که ده بیمار ده پره په دعا کنه بایداده باب لگه دلوده اگه جسته ایمد باز بازات غیری ش 1963 stone پخپل بيماران وباندي پخپل ځان وباندي چوفکوي دا وظيفي وایه ان عائشة رضی الله تعالی عنہ ان النبي صلى الله عليه وسلم زشتکل انسانو شيمنو کله واچ بيمار شو کله واچ بيمار شو ایو انسان کله چې زشتکل انسانو شيمنو چکلو باس تکلیف ورسید انسان تدتا کلو اشتکل انسانو تکلیف ورسید انسان تا په یوش سر تدتا اوکانت بی قرحاتو نو جرحن یا بو پد باندې صدانا او جرحن یا زخم نو قال النبی صلی الله علیه وسلم نشاربو کله نبی علی سلام به اسوی په خپل گوت سر ها هم دارلنګي نبی علی السلام په پخپلې ګوتی اشاره او کلام او دا کلمات به وي یا وی به نبی علی السلام به ها په پخپلې ګوتی سره اشاره او کلا وی به وا وزا سفیان ابن عینه او سفیان بن عینه اراوی اخپلا مسواک غوته پزمک کي خدا وا وزا کي خدا سفيان بن عينا راوي ديده صبح صباح بتو بالارض غوته خپل پزمک باندې ثم رفع به پرتکل دي غوتل را دزمکينا غوت به پزمک کي خدا مسواک غټه غوتا پخاو راکی بے کراکلا بیا بے آگو تراپور تکلا اوی بے بسم اللہ تربتو ارزنا بری خطبازنا تربتو ارزنا بری خطبازنا یشفی بی سقیمنا بی اذن ربنا پہمداد داللہ تربتو ارزنا پا خاو را دزم بریقتۍ بازنا چا ککلش وې دلالو یوځې شوې دا بریقتۍ بازنا سره دلالو د بازو زمنګنا یوشفي بي سقي منا چې شفا اور کی بیمار زمنګتا په اذن ربنا په حکم د رب زمنګا په حکم د رب زمنګا په حکم د رب زمنګا شفاب اور کی په حکم د رب زمنګا حبو تتفقون علی اتفاق کړي شی په دې ګورو د الله په نوم بسم الله بوې د دې سمکه خاورا زمنګ د باز کسانو په لارو زمنګ دن بیمارانو د پارا در په حکم شفاب او ګرځي الله په دې طریقه باندې دا رنگه متفقون علی اتفاق کړي شی په دې حدیث بوخاری او د مسلم د بخاری او د مسلم په رواعت راغلے وعناء نقلی دی بی بی عائشی رضی اللہ تعالی عنو عنانا انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانو نبی علیہ السلام یعودو باز آلی چه تفوس بے گاؤ دخ پل آل بازو یمسحو بی دیل یمنا چه مسکو بے پلاس خسرا دا بخاری و دا مسلم پده رواعت نبی علیہ السلام بکله آل. آل تپوس کاو د خپل اهل نو چې د خپل آل تطوس بیکاو نو لاس خې هغه به کې خودته بیمار فلاج یا یذ بیمار فلاج به اوې به اللهم ربناس اے الله اے رب ذ خلکو عذای بال باسا بوزا بیماری لاله وش وانت شافي او شفاء ورکتو بیمار دا جگ ته شفا ورکه لا شفا الا شفا او کا نشته شفا بغیر شفا سرب تا سره دا دا سی شفا الورا کا لا یغادر سکمن چې پاتې نشي په تبانی س الله ایس بیماری په مپاتیکا دا دو عوام متفقن علی اتفاق کړي شی په بخاری او د مسلم یعنی خپل لاس روالا او د بیمار پر لاز یا ده یو جوز پر سر بانه کی دا او دا دعو آیا اه نو دا جائز دی دی بیمار بیمار زا خواستم زی دو چه بیمار سره لالیں نو دا دعو آیا چه با لاز روالا او د بیمار پر لاز بانه کی نا دی بیمار پر سر بانه پر تندی بانه دا لاز کی دا او دا دعو آیا اللهم رب الناس اذهب الباس واشف اشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا د دې خلاص ته دعا درகம் دې د بهترینه دا سي بمداسه شفاء لا يغادر سقما چې نبري دې بيماري الله دا سي شفاء لوړکا چې بيماري پات دي نشي وعنان نس رضی الله تعالی ان نو انو د قلبی ثابت رضی الله تعالی نو تا الا اورقی کا برقیت رسول الله صلی الله علیه وسلم آیا زنه دمم تعالی په دم د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم پدې باندې خپل ځان دموا خپل بچی په دموا ها خپل پلوان په دموا الا اورقی الرقي کا برقیاتے ائے زنمم تعالی پدم پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم قال وی بلا بے شک دم کما قال وی اللهم ربنا الناس مذبل با سے وش انت شافي لا شافي الا انت شفاء لا یغادر سقما اے رب د مخلوقات لری کون کیت بیمارو موضع بالبعث لرکعون کی یاد بیمارو انو رغدوارا وعن سعد بن ابی وقاس حضی اللہ تعالیٰ نو قالا ہوئے عادنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تپوس کرنے و زمان پیغمبر پاک صلی اللہ زمان بیمار پرسکولا نبی علیہ صلی اللہ علیہ زما یعنی حضرت راغے حضرت سعد بن ابی وقاس ہوئے اللہم مشفے سعدن یا اللہ شفاور کے ساتھا اللہ ہم شفی صادن اللہ ہم شفی صادن ریزلے ویلیو ہوتا چاہا تو پوستہ لارنو دعوائی یا اللہ اللہ ہم شفی فلان اللہ ہم شفی فلان اللہ ہم شفی فلان یا اللہ شفاور کا فلانیتا وعنبی عبداللہ عثمان بن عبیلعاس انہو شکائلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں عثمان بلا سو یقینند شکاتو کنه بیلی سلامتا فریاد وک دا غ درد چې مونډل او دا غ درد لرا پخپل جوسی کی شهادت زما په بدن باندې درد نو چې نبی عليه السلام ورته وی فقال له رسول الله صلی الله علیه وسلم نو یو غت نبی عليه السلام نبی عليه السلام ورته ز یداک علی الذی یعلم من جسر کا نبی علی صلی الله و سلام اغتوی کیدل اس فلپ اغزه یعلمو چغت درد کی من جسد کا د جسستانا چ کمز کیستا درد وی نو درد پزیک کی لاس کیرا وقولوا بسم الله الصلا سنتزلوا بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم اغتوی داغت درد پزیک لاس کیرا پا ملاد درده پا غاخ درده پا سرد درده پا خپوز انگوند درده پا غیبانده لاسکه دودریزر دوایم وقل سبا مرات اوائع و کرت اعوذ بعزد اللہ و قدرته من شر ما اجدو و احاضرو و قدرتی من شر ما اجدو و احاضرو و زرام پناوارم پیزد داللہ پا قدرت داللہ دا شر داغنا چم از مموما وو حاضر او زتنا یاریگم دا شر داغنا باغسیز بانی پناوام زتنا یاریگم دا غی دا شرنا وو حاضر او زیاریگم دا شر داغنا رواهو مسلمن نقل کر دیر را امام مسلم وعن امن العباس رضی الله تعالی عنو عنی النبی الله اللہ علیہ وسلم قالا غوی من عادب مریزن چا چاچه تپوزو کده یو بیمار لم يحضرو اجلوهو اون دا حاضر شوی اغتانیتا دا مرد آغا تپوز تطلعو خو اخیری حالات آغا دا مرد دی فقالنو دیو وی حندو دا غسرا سبا مرات نوو کرتی وزلا اسألو اللہ العظیم رب العرش العظیم ایشفی اکا اللہ آفا اللہ من ذالک المرد یا الله بخنو یا الله سوال کوم زدا الله نا اس چ د حاضر شوم یغتم مې بيماري امر غد نټه پروت شو وینم دی وای یا الله زستان سوال کوم چته لوی خواندار شوی ایج فیا کا چته شفا جول کی دلالا اللہ من المرد مگر جو لك دللا الا عافه الله من ذلك المرض مگر چا دعا وکي دته نو الله بدته بیمار نشه بیمار نشه شفا وکي واه ابو داود وترميدي وکال حديث حسن وقال الحاكم حديث صحيح على شرط البخاري وعن نقلي اذ حذت ابن عباس جل الله تعالى نونا دخل العربيه يحدو داخل شدی په یو باندي چې تا پوسه کاو او كانوا وزاده من يعود او دې کله چې داخل بشه پا چا چت پوس به کاو داون وی بلا باثو ودن ان لا باثو ان شاء نشر یعنی لا باثا باک نشتا پاک انکه د پاره د ګناہوںو دا بیماری د انسان دو گناہونو ناپاکه لا باس تو ورن نشته ده باک تو ورن کې دا دا بماری دلرا پاکون کې دا دا بيماري دلرا سنا پاکون کې دا دا هر قسمه تکلیف نا پاکون کې دا ګلاباس ما پروا مکواله باسا مخفکه گا پروا مکوا دا بيماري پاکون کې دا کدا الله <سؤال> خو غشي تابد گناهونو نباگي خو بد شرچ پدې د صبر کو چې چا به بيماري باندې صبر کړي نو الله <سؤال> غو د گناهونو د بيماري په جفا کړي دا البخاري او عن ابي سيد خضري رضي الله تعالی نو عن جبريل عن النبي اغا جبريل نبي عليه صلوات و سلام تا وي وي محمد اشتکه د تې بيمار شې قالا نوی نبی اسلام السلام نعم آوز بیمارم قالا نوی جبریل بسم اللہ ارقی کا من كل شین یوزی کا من شر کل نفس نوین حاسدن اللہ یشفی کا بسم اللہ ارقی کا ند جبریل دم دے خواستہ دم دے زکا ح حضرت جبريل په دې باندې د محمد پخره السلام پوکړیو د حضرت جبريل دم د نبيه عليه السلام د پاره او د اړخسته دم دی ها دا دالاز دم چون دم پوکم پتا تار يو شینا يو ازیکا تار يو شینا چې زرو سيتا تا د هر شرد د شرده هر یو نفس یاد اگر سترګه حسد کوونکی نا الله شفاده کوي تا تا الله تعالی شفاده کوي پیمداد د الله زدم په کوم پتاره وو مسلمون دادا ستمدې چې واقېدارې کي ستمدې دا هر حبت نظر نه دا هر نفس نه کار نه دا هر یو شنه په دې کې امان دې رواه وو مسلمون تدرمندی ته بیمارې جبريل چرای او توې کته دوی یاو بِي رضی اللہ و عن ابي سعيد الخدري و ابي هريره رضي الله تعالى عنهما انهما شهدا رسول الله صلى الله عليه وسلم دا دوالا شو نو دو کولا په نبی عليه السلام باندې گواہی ورکولا تدې خبره چې یقینا قال نبی عليه السلام من قال لا اله الا الله والله اكبر ا سو چو لا اله الا الله والله اكبر لو صدقوا ربو لو الله د خبر تصدیق کای تصدیق کای د خبر رب ددا نو نبی علی سلام لا اله الا انا چه وا یا الله چه نشته بل حاجت پر کو ولو الا مگر زي ملائک د عبادت وانا اکبر از دلما فاذا قالوا کله شوایو بند لا اله الا الله وحده یولاده لا شریک انشتری شریک د سره بل سو قالانو وای راوې چوای الله لا اله الا انا وحدی نشری بلسوک سو مگر زم یکی आवाज لا شریکا نشتره برخدا ما سر بده کارونو کی او کلا چوئی بند لا اله الا اللہ لہو الملک ولہ الحمد نقالا وای اللہ لا الہ الا انا نشتره بل عجد پرکولو ورم اگر زیما لی الملک باد پار باد الحمد مال الحمد ندی و ایزا کالا کلا چوئی بند لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوت الا بالله نقالا وای اللہ لا الله الله انا نشتهې بل حاج پره کولو والله مګځما والله حولله او نشته بچکې دل دګنا نه والله قووت او نشتې قوت په توفیق پنی کو اللهبي مګر په توفیق زما وکانه د ی عبد الله ل عباس وئ چې من قالله في مر اغ چا چې ویلله دا کلېمال پخپله کې سمماتا بیا مرشا نو لم تطعمه النار نو بنغرید لرورا دیب اللہ ارتبونی زی رواه التنمیزی وقال حدیث حسن حدیث حسن داری دا کلمات دا کلیمات دا کلیمات دیگواری دا بیا کلمات دی بهترین حاماتا سوی چو گورا ګوره منتر رولی گی چې حرستو دا کسان گورو پتا رولی گی او زمون حق صلاح ابزای موشي چې کم کم زینا او یا پن زمون دا اف ام باندې کم درسو کوي نو زم ما په دینه نمبر بیا موږ سره ها